Goiener ezagutu behar dugu Goienerko presidente da Joanes Maiza, Arratxaldeon gauzak ondo esaten ditugun Argindarra Banatzeko Irabaziaz Morigabeko Kooperatiba da zuena Bai, banatu Edo esan da igual Komertzializatu, eh, faktura Fakturatu, alde batetikan eh, Argindar berdea eh oinarri berriztagarria daukena e, horren erosketa kudeatu nahi dugu gure bazkide erabiltzaileentzago eta bestaldeetikan eh eraldaketa bat e, bultzatu nahi dugu energiare kulturan energiaren inguruan orola izan daus zainteresgarri baten du goian ez behar dugu eta argindarraren fakturare begiratu begiratuko da eh? segula ondo ulertzen ez dugun faktura hori Hulertzen, lagunduko digute, goien erbelaz. Zuen esparro zein da, goierri? Ez, goierrin jaio da. E, jaio da e, goierriko garapen agentzian laguntzarekin, baina e, zuzen duta dago oskal gizarteari. Batez ere gizarteari, eta unbatxen bon, jaio bartzan, gipuzkon jaio da. E, ki, un, gaur egun gauden kide gehiena gipuzko horrakea, baina bizkaian da araban ere baitugu eztekide batzuk eta naparutikan etortzen maldin badia, ba, ongei torriak izango Baina dira. Baina horreza esan hain du, adibidez, bizkaiko erretiki batean, Zeberion, e, zuekin harremaren den jarri, eta argindarra zuen bidez izan dezakete? E, bai, zeren e, merkatu hau hain bi urte liberalizatu zanean, e, nola baitz e, komerzializazio haukera e, ba, indarrean sartu zan, Eta telefoniarekin gertatu zen bezala, e, egin dezakegula portabilidade bat kompainiatik, kompainia, beste kompainia batera, argindarrarekin e, berdina gertatzen da. E, guen ikusi dezakego, ate jokai bitzen diala kompainia guztiak bezeron bila, bueno, hori ez da gul estiloa, baina, azken finean, bai, komertializatu edo fakturatu, genuke, bai, nugu asan zuzebrioko, bai, bizkaiko edo, edo naparruko, edo, edo andaluziko euskaldu bat entzako. Iparaldean ere bai? Ez, e, energia bere mugak ditu eta, eta peninsula peninsulara murreztuko binateken. Eta gukulertzeko zuek nola egiten duzu, heu? nori erosten diozuen, nori hartzen diozu zuek energia. Ba, merkatu, merkatu batean. E, Azkenean e, argindarra e, saltzen da la laboltza, burtsa bezalako merkatu batean Eta gun merkatu hortan erosiko genuke argindarra labelduna. Label berde duna, kalitatezko argindar berdea. Alegia, zer da hori? E... Zerdi otzaiten dugu zuzukego? Zer... E, berdea, e, deitzei jo, ba... Zer gaur egun berdea, nola den, ba, hori galetzei zuke. Den dena da berdea, den dena da garbia, den dena da... E, gaur egun argindarra basortzen da, bai e, ikatzatikan, bai nuklear istalakuntzatikan, e, istalakuntza fotoboltaikotikan, edo hidraulikotikan. Orduan, e, desberdintzen da berdea, honi harri berreiztagarria e, dakan istalakuntzatikan. Horiz zirurtatu nahi dugu gure bezerontzako. Gero berdeen artean, ba, daude, ba bueno, etiko etikoagoak ez, e, et, ainetikoagoak ez dienak eta etikoagoak direnak. Energiau gareztiagoa da? E, Principioz ez du zertan Baina bai dala negozio e, Etekin gutxiko negozioa Eta, bueno, zeiatu nahi dugu e, Prezio, oinarrizko prezioa berdintzen Baina, debidez nori erosiko zenio keten? Merkatun bertan, agente baten bidez e, Guez dea burtsalaria <laughs> zera, Brokerrak, baina bai broker baten bitartez e, Itzartuko genuke e, erosketa hori Eta gure txera inoekarri? E, nola baite distribuzio linea e, ordaintzen dugu, kuota batean bidez, eta guk e, eginko egin genuke eroskatearen kudeaketa. Baina ditugun azpie egiturekin, goienerrek, energia gure txera inoekar dezake. Inolako instalazioa gabe edo inolako obrari gabe behintzat. Hori da, telefoniarekin gertzen den bezala. E, dago den espigiturak aprobetsatzen dira eta guk egiten duguna da fakturazion kudeaketa eta gure etxe bizitzara edo etxe blokera edo e, normalen distribuzioa e, hartzen du bere gain kudea, e, energiaren bidaltze hori guk egiten duguna da fakturaren e, kudeaketa uh -huh. Uh -huh. xanti e... 8a deribe, hartzalean Ratza León. Zeure goiererko bazkide zara? Bai. Eh, komertzia da. Bai, beintza e, ni komertzializateko e, taldeen Nabil momentotan eta bueno, eta gure helburua da batez ere orain galdetu dezuten, ezta? Batez ere ze prezioetan eh, ba bueno, e, e, elektrizidadia, eskiniko ba, bueno, dizute hortan lantzen ari gea, ba bueno, aber gero zeta e, merkeago lortzen dugun prezioi. Uh -huh. Oso egokia da zure bisita, e, gure lantaldeko kide baten faktura bai. e, aurrean doko, bilabeteko faktura da, ez da. Hori da. Zuk, laundu berkoi da zu, eh? Bai, Faktura gulartzen honetan bintzat, danontzat zaila da. Universitatean ez zikuten erakutxe, eta ez dugu egin. Bilabeteko faktura da, iberdrolaren faktura da, berroita amarre euro, lankidonek ez duasko kontzumitzen, ez? Ez, ez oso gutxi. Oso gutxi. Uh -huh. Berroita amarre euro, e, nola da gobanatua faktura hau? Bale, e, fakturak e, gehien bat, e, banatuta daude bi terminotan, bat adala potentziarena, e, indarraarena, uh -huh. e, eta hor, hori beti zaten da fijo bat. E, segun eta zenbat, etxeko etx, e, tresnak dituzun dituzunetxean, ba, bueno, potentzia bat e, erabakitzen da, eta horren, eta potentzia horren arabera, ordaintzen dintzen fijo bat eta gero dago zenbat kontsumitzen dezun eh uh -huh. e, orre horrek zernai dau izan naidu eh adibidez ba bueno eh garbigailua e, pinite badakat eh ordu bete egunero ba bueno hor or, eh energiak E, energiatermina hortan ba, bueno, azalduko da zenbat ordu e, izan ditxudan e, e, etxetrezna guztiak ba, piztuta eta bueno ordu normalen gehien bat ikosiko dugu ba, bueno, gure diru gehiena juten dela hor. Argindarraren faktura begiratzen ari gara potentzia esan dugu alde batetik or orfijo bat e, alde zaurretik itzartua dagoena, amalau euro pasatxo, nduzkau hemen, gure fakturanetan eh, berroita marre euro bi hil Energia berriz, erabilitako energia, hogei euro pasatxo kostazegu, hogei bai. euro terdi, Hori da. eta gero hor ja galtzen hasi gara. Bai, <laughs> ja, danok galtzen geha hor. Ba, alde batetik handok hagu, e, zaten dana elektrizitate zerga, hoi berezia, eta e, lau koma sortzi, eguneko sortzi hoi, eta diru erabiltzen da, batez ere, ba, bueno, ikerketak egiteko, baina baita ere, beste laguntzak, e, e, dirua izatea laguntzentzako, beste, adibidez, ikatz sektoren, e, ba, bueno, gerota gehiago, izan ari dia... E, ba, bueno, ba mehategiak etan baina. Ordu, ba, bueno, sektori hortara laguntzeko, ba, bueno, diru hortatik e, ateatzen. Da. Da. Ordu, ba, bueno, uhum. ba, daude, karte batzuk, esaten ari dia laumur, ez duen biarra da labaitxare, ba, bueno, ba, azken fineen ba, bueno, euneko bosta, ba, bueno, e, egiten da, zuk ordeindu desu negatik. Ordu, ez da, bat, potentzia eta energia kontzumitu bat zuetak, bion artean, i... E, Berrogeita marra euro badia, hor daukazu ya, e, beste zerga bat. Eguneko bosta. Eta gero orkitzuko duzu, e, beza. Eguneko, gaur egun, eguneko hogeita bata. Uh -huh. Orduan, klaro, bilon artean, hogeita bat eta hogeita bosta, ja bakarrik zergekin, ja daukagu eguneko hogeita zeia. Osa, asko da, zergin hor e, e, dintzen duguna. Uh -huh. Eta beste hau, ajuste de peajes deakceso? Bueno... E, Espero da, hau bakarrik aurten ikustea. Hau da, one, hau, hau laututa dago defizite tarifea deitzen dana, e, hau aspalditik, e, ba, bueno, sofritzen ari gea, e, kontzumitza guztiok. Eta gertatu zan, ilaz, ba, segon gobernuak e, erabakizun, ezula prezioak igo nahi. Eta, orduan, ba, bueno, nola ez iku nigo, nola, e, aurten, ja paitegi batek esan du esetz eh, gobertsala, eta ordu nola horreindu eh, behar dugu ez deguna horreindu bost euro dira, berroita marretik bai, ordu noregatik esaten dira ajuste <gülüyor> de peahez, azken de, dala hori, ez inuten horreindu baroain horreindu berko duzu. ikusiko dugu gure fakturetan hori eh, eh, be, eh, bez eh, bez harrekin E, Ordainduko degula, eguneko amazortzia, eta ez eguneko gita bata, iazko e, e, energia e, kontzuz mitzegatik, oso arra da, hau, Europa guztian ez da zistitzen. O sea, e, hau oso sistema traketxa da, daukaguna, e, joan esek <laughs> piskeak eia tzen gobi horriburuz, baina, bueno. Uh -huh. Nola bait, eh, santik esan duna, eh, azpimarratu nahi dut, gure sistema energetikoa, batez ere, sistema elektrikoa, E, Geizki egituratuta dago e, o, Hori da e, Horrek sortzen du Zorra bat, ogo eta mila, milioi euroko zorra bat Eta zorra hori ba, gizarteak Horrendu e, barko du Eta eta bueno Azken finen e, gure kooperatiban Saratu nahi dugu e, Egitura Hori aldatu behar dardala erabat Eta baita e, gure, gure erak, energiak kontsumitzeko erak Eta sortzeko baita E, berroita mar e, euroko faktura daukagu hemen e, aurrez aurre, desan dugu m, nola, nola osatua dagoen faktura hori, iberdorolak dio, berroita mar euro horitatik, ba, eurek amar bakarri jasotzen dituzela, gainerakoak, e, ba beste, ba, zergetan e, mm -hmm. doazela, diru e, ba muntorik handiena. E, zuek faktura horrean ikusita, hau gutxitu dezakezu, Alegia, bueno. gure lankidonek honek gana jotzen badu, eta zoi mm -hmm. eskaera egiten bai zua izue, nik zuei hartuko izue energia. Mm -hmm. ze pasako litzateke? Ba, bueno, e, asunto da, hoi da, justo momentu hortan, e, e, bueno, ikusten ari garena. Baina gurasmoa da, nolabait, e, potentzia eta energia terminoiek, azkenen, ba, bueno, senzibilidadek hilago daukatena, faktura barron, nolabait gutxitu. Eh, ez dakigu dakiguain zehazki eh, gutxituko dugun potentzia terminua, nola hori fijo bat danez, eh, ordu eh, gutxitu. Ordu ja jakingo desu eh, horrezki bat izango desula. Baina energian atletik aian pitin bat, pitin bat garestuko dugu eta eh, badauka beresplikazioa. Naideguna da, eh, jendeak pixkanaka, pixkanaka kontoratu dezan, energia eh, konsumitzea, Garestia oso garestia teratzen zaigula. Danoi. Ordun naidegu baita ere jene pizkanaka pizkanaka efizientzialdetik, ba bueno, ba beste kultura baten sartzea. Ordun pizkatarraroa izan daiteke naidegu gurekin erostea baino naidegu gutxi gastatzia. <laughs> olertzen. Orduan, e e behart duguna gastatzea es da zalferrik eh. Alferrikaltzea, Eta aldi beren naiz eta prezioa e, ezin esenegunez eh geiegi merkatu, eh gure helburua da e, bultzatzea ziurtagiriberdeak eta gizarteak eskatu dezala e, energi energia berritzagarria. Hori da batez ere gure helburua bultzatu zertifikatu zertifikatuen ba, sormena eta alden neurrian kooperatibak eh saiatuko da bere bazkiren e, dirugustien e, diru bitartez e, sortzen proiektu berrizagarriak. Ikin bat garistia guazemada? Zentimo erdi edo milesima. Kilobatioko. Berat, Kilo Beratzen osmoa, e, alde batik e, energia komertzializatzea, baina bestetik proiektu berrietan sartza izan horitzateke. Bai, e, orentxe bertan errege dekretu aldak eta Ba, bueno, aldiro dote nai da, eh, incertidumbre o inestabilidad ha dago eh, regulatorioan da. Ez dago, ez etekinik eh, proiektu berrizagarrietan eta e, oso ausartain izan berdezu eh, proiektu berrizagarri batean sartzeko. Hortaz e, gure lehenengo urratsa izango da komersializazioa bultzatzea eta behin hori ja, ba, sendotuta daukagunean saiatuko gara. Eta jasajatzen egin gara beste lantalde baten bitartez, generazio lantalde baten bitartez, ba, ze e, eredu e, sorkuntzak eta ezpenako ereduak ba, bultzatu ditzazkegu. Eta ematen du, e, EPE ertein batean, ba, autokonsumo edo norberak e, jartzeko izalakuntzak ba, ba, bultzatuko ditugunak eta kooperatiban ba, finantziatuko ditunak, hori da. Orizko laguntzakuen lasmuata zuen zuen elburua, ez? Vale. Zemate, Zemaskide Osasunetan eh? gaur egun edo zen ze, ze, ze momentutan zaute. Eh? Bueno, e, proiektuarekin Proyecto e, garapen agentzianeaz eh garatzen e, txostena plana o enpresa plana eta eta otsailan hasiñan 30 lagun eh lanlantaldotmanatuta, bai generazioan, komersializazioan, administratiboa eta eta komunikazio eta egiaztateko esateko, ba, ba bueno, e, perfil ondiko eta tekniko eh izan eh bakoitza gure lana daukagu hau muxutruk egiten dugu eta ez daukagu denba askorik eh marketingari bideratzeko baina baina goi hasi nahi dugu eh marketingarekin ta komunikazioa indartzen eta, ba, bueno, nahi dugu ba, kopuru hori, bazkideko kopuru hori igo aliketa azkarren. Eta, bueno, iritsi, ba, belgika adibidez, ematen dian, berrogei mila bazkideko kooperatiba, o Katalunian bertan, ba, badago beste kooperatiba bat, e, e, bi urtetan, ba, iru mila boston bazkideazkana, ba, bueno, ure helburua da, irula iru urtetan, e, boz mila bazkidea izatea, o, bueno, bai, gizarte eh, alaketa eratu nahi no. dugu horxe dago oh, zuen eh, cooperativa eta zuen eh, asmoa Santi 8 de libe joanes maiza goiener eskarregasko